نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عملنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له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 Amma ba'd Qala shaykhul islam al Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahab Rahimahullahu ta'ala Babun ma ja'afin nushrah Bab Yang menjelaskan Tentang an nushrah An-Nusrah Secara Lugah telah disebutkan di dalam Risal Al-Arab Bahawa yang dimaksud dengan An-Nusrah Adalah Ruqiyah Yualaju biha Al-Majnun wal-Marit Merupakan Ruqiyah untuk mengobati orang yang gila demikian pula orang sakit dan yang semisalnya orang yang surupan orang yang terkena sihir dari kata nasyarah tansyiran dan dinamakan ruqyah untuk mengobati Orang-orang semacam ini dengan nusrah. Karena an-nusrah bimaknal kashf wal-izalah. Menyingkap dan menghilangkan. Sekandakan, ketika dilakukan nusrah terhadap orang yang sakit, berarti dia menyingkap dan membongkar apa yang terdapat padanya dari Penyakit dan yang semisalnya an-nushrah apabila ditinjau dari sisi as-Syar'ah terbagi menjadi dua bahagian jenis yang pertama an-nushrah berupa rukyah rukyah syar'iyah. Dan pengubatan-pengubatan secara Syari yang demikian ini diperbolehkan dalam hal melakukan pengubatan dari suatu penyakit yang menimpa dengan syarat bahwa yang demikian itu tidaklah Menjerumuskan seorang ke dalam al-kufur, wasyirk, dan tidak ada sangkut pautnya dengan ilmu sihir, sebab sebagaimana yang telah kita jelaskan dahulu bahawa sihir adalah kekufuran. Wallayyuflihu sahiru haithu atah, tidaklah beruntung sihir terhadap apa yang telah dia datangkan secara mutlak untuk apa saja apakah sihir yang dilakukan untuk memudaratkan orang lain ataukah untuk menyembuhkan sihir juga dengan sihir dan ini adalah jenis yang kedua dari An-Nusrah yaitu halu sihir an al-mashur bisihr mithli menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir dengan sihir yang semisalnya dengan bantuan para jin pula sehingga hendak menghilangkan suatu kebatilan suatu penyakit dengan kekufuran yang semisalnya. Yang demikian inilah yang terdapat dari nash-nash para ulama dan dinukilkan diriwayatkan dari Nabi sallallahu yang demikian ini yang dilarang, yang diharamkan. Adapun jenis yang pertama yaitu arruqah wal ilaajat asy-syar'iyyah yang tidak mengandung kekufuran dan syirikan telah disebutkan oleh para ulama dari beberapa perkataan mereka menunjukkan bolehnya sebagaimana akan kita nukilkan di dalam kitab ini beliau berkata an jabirin anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala wa dari jabir Nabillah, bahawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam su'ilaan an nushrah. Beliau ditanya tentang an nushrah. Lah kita sebutkan tadi makna dari an nushrah. Faqala maka jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ia min amal syaitan. Bahwa ini termasuk dari amalan syaitan. Dari perbuatan syaitan. Karena mereka meminta bantuan kepada para syaitin. Min jin Dalam menghilangkan satu sihir. An-Nusrah. Rawahu Ahmadu bi-sanadin jayid. Dirawatkan oleh Imam Ahmad. Dengan sanat yang bagus. Dan Al-Hafidh ibn Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah. Sebagaimana disebutkan dalam ta'liq bahawa beliau menghasankan hadis ini dalam kitabnya Fathul Bari dan juga Ibnul Mufleh Ibnul Mufleh dalam al Aladabu Syariah menyatakan sanatnya jayid dan di dalam hadis ini kita melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan tentang an-nushurah bahwa ini termasuk dari amalan syaitan. Nah, menunjukkan diharamkannya. Namun para ulama memahami hadis ini dalam rangka untuk menjamak dan menggabungkan antara dalil-dalil yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa dalam permasalahan nusrah. Bahwa hadis ini menyebutkan haramnya Bahkan yang termasuk dari amalan syaitan, disebabkan karena kebanyakan Al Ghaliyah di zaman Rasulullah SAW mereka yang melakukan nushrah dari kalangan orang-orang kafir dan hampir tidak diketahui kecuali dengan menggunakan ilmu sihir pula, hampir tidak diketahui kecuali dengan menggunakan ilmu sihir. Sehingga alif lam yang terdapat di dalam pertanyaan ini An-Nushrah bukan alif lam secara istigraq secara keseluruhan dari jenis nushrah. Sebagaimana yang telah kita jelaskan tadi bahwa ada nushrah yang diperbolehkan. Ada pula nushrah yang diharamkan. Ya. Dan yang ma'hud yang diketahui dari jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis ini, bahwa yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sesungguhnya dia hanya bertanya tentang an ansharah yang dilakukan oleh mereka, yaitu hendak menangkal sihir juga dengan menggunakan sihir yang semisalnya dengan kufuran. Oleh kerana itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ia minamal syaitan. Dan ini termasuk dari amalan asyaitan. As Sedangkan di dalam hadis yang diraikan oleh Bukhari dan Muslim, hadis Aisyah, Alaihullohu Taalaanha, dalam kisah ketika tersihirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam oleh seorang Yahudi, Labi bin Laisam, di mana Jibril Alaihissalam mengabarkan tentang letak dari uh, ikatan sihir tersebut di bawah pohon kurma, ya jantan di bawah sumur lalu kemudian terikat dengan beberapa ikatan Naam. dan rasulullah saw tidak membongkar ikatan tersebut ya lalu kemudian aisyah radziallahu taala nya sempat bertanya kepada rasulullah saw halnya syar'tnya Kenapa engkau tidak menyikapnya, tidak membongkarnya? Membongkar ikatan tersebut? Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak. Ya, beliau mengkhawatirkan akan terjadi fitnah di kalangan kaum muslimin pada waktu itu. Terjadi perjanjian damai antara Yahudi, al-Yahud dengan kaum muslimin. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tatkala Aisyah bertanya kepada dia, mengapa engkau tidak melakukan nushrah? Maka Rasulullah SAW tidak mengatakan itu dari amalan syaitan Hanya saja beliau mengkhawatirkan akan terjadinya fitnah pada waktu itu. Walhasil kaum muslimin rahimakumullah di sini menunjukkan bahawa nushrah yang dimaksud di dalam hadis ini adalah nushrah al-lati tatuḍmun sihr yang mengandung sihir. Oleh kerana itu, Ibnul Jawzi rahimahullahu ta'ala, takkala beliau menjelaskan An-Nusyrah, kata beliau, "Halu sihir adil mas'hur. Wa la yakadu yaqdiru alaih illa man ya'rifu sihir. Yang dimaksud dengan An-Nusyrah adalah melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir. Dan hampir saja tidak mampu seorang itu melakukannya, kecuali dari orang yang mengetahui ilmu sihir pula. Wa Abu Dawud nah. Al-Qadha Yaquran Wa Abu Dawud Hah? Rawahu Ahmad Bisanadin Jayid Wa Abu Dawud Al-Qadha Dan diruatkan pula oleh Abu Dawud Wa Qala Dan beliau mengatakan Su'ila Ahmadu Anha Ditanya Ahmad bin Hanbal rahimahullah tentang An-Nushrah. Karena Abu Dawud termasuk salah seorang muridnya Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau punya beberapa soalat, pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan pada imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala. Bahwa Imam Ahmad ditanya tentang An-Nushrah, faqala Maka beliau mengatakan Ibnu Mas'ud yakrahu hadza kulla. Ibnu Mas'ud membenci an nushrah seluruhnya ya. Apakah yang dimaksud oleh Abdullah bin Mas'ud Rahimahullah taala di sini adalah an nushrah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dia min amal syaitan. Naam? Ataukah Ibnu Mas'ud rahimahullahu taala membenci an-nusyrah secara keseluruhan. Sebagaimana beliau juga tidak menyukai untuk menggantungkan tamimah. At-tamaim. Apakah dari Al-Qur'an ataukah selain dari Al-Qur'an al Karim? Sebagaimana yang telah kita jelaskan dahulu dari madzhab Abdulail bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan para ulama ussalaf demikian pula yang terdapat di dalam nas-nas Al-Qur'an Karim istilah al-karaha fulan yakrahu kada si fulan membenci ini membenci ini jangan kita fahami dengan istilah makruh menurut istilah orang-orang belakangan dari kalangan al-mutaakhirin. Dari al-usuliyun wal-fuqaha. ya. Namun ulama salaf kalau mereka menyebutkan ta'bir al-karaha kariha fulan, yakah fulan ana akrahu hadha, ana karih tu dhalika yang dimaksudkan adalah karahatul tahrim. Haram. Dan ini masyhur dari perkataan al-imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullah Beliau senantiasa mengatakan Yakrah, Yakrah, Yakrah. Namun yang dimaksudkan adalah haram. Ini, tak bisa ya ikhwan. Perhatian, jangan sampai kita mencampur adukkan antara istilah orang dahulu dari kalangan para ulama asal dengan yang belakangan. Kalau dahulu mereka mengistilahkan al-makruh, ya, al-firaqah, maka dimaksud adalah al-haram. Ya, selama tidak ada dalil yang memalingkan darinya. Maka, Ibn al qayyim rahimahullah ta'ala juga menjelaskan, hal ini dalam kitab beliau, A'lam al-muwafi'in. Sehingga Imam Muhammad rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, Ibn Mas'ud membenci ini semuanya, yakrahu, maknanya dalam mengharamkan. Ini semua. Ya. Karena ini dari amalan syaitan. Ataukah, dikhawatirkan pula dalam beberapa jenis nusyrah yang mungkin tidak mengandung kufuran dikhawatirkan akan menjerumuskan pada kekufuran. Naam. Dan para ulama membawa perkataan Imam Mas'ud kepada makna yang pertama sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa Bukhari an Qatadah. Dalam riwayat al Imam al Bukhari داري قتادة ابن ديعما، السدوسي أبو الخطاب، قلت لابن المسيب أكو، برتني، kepada ibn al-musayyab يعني سعيد ابن المسيح، أبو محمد، فقيه أهل المدينة، وهو من الفقهاء السبعة، وهو سيد التابعين wa afdaluhum fil 'ilmi yang paling mulia dalam hal ilmu Aku bertanya kepada Sa'id binul musayyad rajulun bihi tibbun Seseorang terkena tip salah satu jenis sihir ya Dan at-tib ini yang juga pernah Mengenai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang terkena tip sejenis sihir awa yuakhadhu an imraatihi ya ataukah yakni al-zahir atau di sini keraguan dari perawi. na'am yuakhadhu ay terhalangi dari mendatangi istrinya, yakni dia tidak mampu mendatangi istrinya dan bertubuh dengannya. Nah, ini maknanya yu'akhud. Ani mbratihi yu'akhud dari kata al-akhda, atau al-ukhdah yang maknanya adalah mantra-mantra yang diucapkan oleh tukang sihir. Mantra-mantra yang diucapkan. Sehingga tak kalah tukang serta-mengucapkan mantra itu. Sehingga orang itu terhalangi untuk mendatangi istrinya. Padahal dia merasa mampu. Ketika dia mendekati istrinya, dia menjadi lemah. Ya Terjadi ajz, od ba'af, ada mul Untuk bertubuh dengan istrinya tersebut ai yuhallu anhu au apakah dilepaskan darinya dan dihilangkan sihir tersebut ya yang zahir ini keraguan pula dari perawi au maknanya sama yuhallu anhu ai bi makna hanya perawi ragu apakah dengan lafaz ayu hallu anhu atau dengan lafaz yunshar yang maknanya apakah Boleh untuk disingkap sihir tersebut Dilepaskan Ya Qala kata Sa'id ibn Musayyib, masyib Rahimahullahu ta'ala La ba'sa bihi Tidak mengapa Yang demikian Boleh Innama yuriduna bihil islah Sesungguhnya yang mereka akan hendaki Dengannya adalah Al-islah dalam rangka islah memperbaiki. Tidak merusak. Ya. Fa'amma mayanfa' falam yunha'anhu. Maka apa saja yang mendatangkan manfaat. Maka tidaklah dilarang darinya. Dari sini. Sa'id ibn al-Musayyab rahimahullah ta'ala. Tak Beliau ditanya tentang al-Nusrah. Beliau membolehkan. Ya. Sebab apa? Maksudnya adalah islah untuk memperbaiki. Dari sini nampak dari jawaban beliau, bahawa yang maks beliau maksudkan dengan an nushrah bukan an nushrah yang mengandung sihir. Sebab an nushrah mengandung sihir, fasad. Wal-ifsad, merusak. Bukan islah. Kalau beliau tambah bahawa apa yang bermanfaat, maka tidak dilarang. Sedangkan, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyatakan tentang as-sihir, wa la yuflih as-sahiru, aitat. Tidaklah beruntung tukang sihir tersebut. Ya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi Tidaklah mereka mampu untuk memudaratkan maka sihir ad-darrar. Memudaratkan. Sehingga nampak dari jawaban Sa'id bin al-Musayyab bahwa an-nusyrah beliau maksudkan di sini nusyrah yang tidak mengandung as-sihr. Wa ruya Anil Hasani annahu dan diriwayatkan dari Al Hasan bin Abdul Hasan Yasar thiqah faqih imam at-tabi'in annahu qala bahwa beliau berkata rahimahullahu taala la yuhallu sihru illa la yahullu sihra illa sahir tidaklah yang melepaskan sihir itu kecuali tukang sihir. Naam. Ya. Tidaklah yang melepaskan sihir tersebut kecuali tukang sihir, yakni al-ghalib kebanyakannya. Naam. Mereka yang membantah sihir, menghilangkan sihir juga dengan sihir. Yang ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia min amal syaitan. Ini termasuk dari amalan syaitan. Oleh kerana itu, kata Ibnul Qayyim, berkat Ibnul Qayyim rahimahullah, an-nushrah halus sihir Anil Meshur. Yang dimaksud dengan an-nushrah adalah melepaskan sihir dari orang yang terkena sihir. Wahianawan dan ini ada dua macam. Ahaduhuma yang pertama halun bisihri mislihi melepaskan dan menyingkap sihir dengan sihir yang semisalnya وَهُوَ الَّذِي min عَمَلِ الشَّيْطَانِ dan inilah yang termasuk dari perbuatan syaitan karena mereka pun meminta bantuan pada para syaitin dari kalangan jinn وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الْحَسَنِ dan atas perkara inilah dibawa pendapat Al-Hasan Al-Basri رحمه الله فَيَتَقَرَّبُ النَّاشِرُ وَالْمُنْتَشِرُ ila syaitani bima yuhibbu maka mendekatkan dirilah annasir yang hendak menyingkat dalam hal ini tukang sihir ya wal muntasyir dan yang terkena sihir mereka mendekatkan diri kepada syaitan dengan apa yang dikehendaki dan disenangi oleh syaitan itu oleh karena itu biasanya mereka mendatangkan Syarat-syarat yang dikendaki oleh syaitan. Kamu harus begini, kamu harus begini. Kamu harus menyebeli ini dan itu. Kamu harus mendatangkan ini. Kamu harus membaca ini dan itu. ya, Agar kemudian sang hamba ini memenuhi persyaratan tersebut sebagai syarat untuk mendekatkan diri kepada syaitan. Agar syaitan melemahkan dia, merendahkan dia di hadapan syaitan tersebut. Dan memenuhi hajat dan keinginannya fa yubtilu 'amalahu 'anil mas'hur sahenja membatalkan amalannya dari orang yang terkena sihir yakni membatalkan sihir tersebut ya dan ini namanya raddul batil bil batil membantah suatu kebatilan juga dengan kebatilan dan ini tidak diperbolehkan dan wa thani, sedangkan yang kedua an nusyratu birruqyati watta'awwudzati wal-adwiati, wal-da'awati al-mubaha. Fahada jahiz. An-nushra dengan ruqyah. Dengan at-ta'awudat. Qul a'udhu bi-rabbil falak. Qul a'udhu bi-rabbil nas. Hawthu billahi minasyaitanur rajim. Ya. Dan yang semisalnya dari at-ta'awudat yang syariah, wal-adwiah, dan obat-obat dawa. Naaam. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya membolehkan kita untuk berobat. فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يُنْزِلْ دَادِ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَى Kerana Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan obat, melainkan Allah azza wa Jal menurunkan penawarnya. Ya, Tidak menurunkan penyakit, melainkan Allah menurunkan penawarnya. Sebagaimana dalam Bukhari, dari hadith Abi Hurairah, dan di sana hadith-hadith yang lain, wad awatil mubahah dan doa-doa yang diperbolehkan, yang disyariatkan, fahaza jais. Maka ini boleh. Oleh kerana itu, Jibril alaihissalam merukyah Nabi alaihissalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merukyah sebagian para sahabat dan para sahabat mereka pun merukyah dengan rukyah-rukyah yang syar'iyah, tidak mengandung kekufuran dan kesyirikan Maka dengan demikian, ya khuan, terfahamilah dan tergabungkanlah makna-makna yang datang dari nusus, hadith Nabi Alaihi Wasallam dan dari akwalus salaf. Tidak ada tanakut, tidak terjadi pertentangan dan kontradiksi di antara perkataan-perkataan mereka. Wallahu a'lamu bisawab ilahuna, ya khuan. Tafadzalu hafidhakumullah.